Розлюбезний наш муж і папаша, ми получили твоє письмо, которое ти писав 25 февраля 1905 года, за которое очень тебя благодарим і дякуємо. Повідомляємо, що ми всі живі і здорові, чого й тобі желаємо від Господа Бога. Кланяється низьким поклоном твоя жена Марія і бажає тобі від Господа Бога доброго здоров'я. Кланюються також твоя рідна матушка Оксенія, сестра Феодосія і малия дітки Демко, Максим і Надія. Та желають тобі від Господа Бога доброго здоров'я. І що, ми просимо, що ти нам нічого про своє не написав. Хотілося б знати про твою вояцьку життя, бо жена твоя плаче, горює і дожидається кінця. Далі хлопець-школяр не знає, що писати. Марія диктує, «Пиши, що на Великдень годую веприка, бо свиночка нічого вдалася і думаю пустити до кнура. Напиши йому, що мама поправляється і що теличка наша, рябенька, спускає зуби і дуже похуділа. Не їсть нічого твердого і мушу підігрівати їй воду. Дітиська, пиши, ростуть». Але так без тебе розпустилися, що вже видержати не можна. Нема кому старшого попругою потягнути, бо ж то він всьому привід. Напиши, що сніг трохи згинув, і, може, Бог святий не допустить, щоб випріло. Не забудь написати, що я день і ніч тяжко за тобою горюю і гірко плачу слізьми. За цим словом приїжджай якнайскорше, цілую тебе безліч разів, твоя законна жена Марія – Школяр написав Марія Перепутькова, дописав своє «Жду отвіта, як птичка літа» і за неграмотну Марію Перепутькову власноручно розписався Марк Закаблук. Ех, Марко, я й забула. А коні, пиши, про коні не журися, будуть брикати. Не можу сама впоратися, і певно прийдеться взяти хлопця. Напиши нам, де ти є і що робиш. Напиши нам, як то війна, і не дуже лізь, куди не треба. Я молюся за тебе, і хай Бог схоронить тебе від усього кепського. Приїжджай якнайскорше. Борги за хату поволі сплачую, і, може, по жнивах виплачу зовсім. Після і чекала, як птичка літа, відповіді. Селяни тільки й мають гуторки, що про війну. Ніхто не уявляв собі ні тієї війни, ні гапонця, що все те капусний розпочав Манджурія, Владивосток, Сахалін. Ці слова часто вимовлялися, але де ті місцевості знаходяться, ніхто не знав. Велика, я вам скажу, наша Росія. Рік пройшов, не зійшов би. Поїздом, чуєте, цілий місяць їдь. «А гапонець, кажуть, як наша губерня, і то!» – різала його матері-осмілиця. «Тож наші його заплюють!» А Марія ночей не спала, виглядала і сподівалася. Молилася і сльози сипала. Поїхав, прислав листочка – нема й нема. Де вештеться? Жиє, не жиє? Діти самі не допусти, Боже, щоб сиротами зісталися. Одного разу зустріла Гната. Давно його не бачила – Уникала зустрічі. Краще далі від спомину і гріха. Він не женився. Пристав знов до Михайла і так коротав дні. Тепер сам перейшов дорогу. Давно тебе не бачив. Сумуєш за чоловіком. Щебні діти, господарство. Хоч розірвися. А пише, коли б то писав. Написав одну вістку і мовчить. Може, борони Боже, що сталося? Сама не знаю і не відаю. До церкви ходила, давала на молебень. А тут весна йде, сівба. А не хотіла б, щоб поміг. Поміг? Що ти мені поможеш? Упораюся гнати. Якось упораюся. На сівбу візьму хлопця. Але бувай здоров, побіжу. Чому Марія, такі поспіхи? Хотів ще щось... «Додати, але де ж вона? Хіба вже неся?» «Надходить Великдень. На останньому тижні Марія говіє і сповідається. Воно то, людоньке, як подумаєш, гріху так відкладати на останок, але ж бачити ні одної вільної хвилинки. Нічого, Марія, Бог бачить і простить». Гнат також не мав видно часу і також на останньому тижні говіє. Щовечора вертається з церкви, і Гнат коло Марії. Хоч не хоч, а йдуть разом. Не плюнеш людину у вічі, йдуть мовчки. Марія вже не та, не колишня. Клопоти, праця, зім'яли її молодість і красу. Під гору йдуть тяжко. Гнат штики і голосно дихає.